і матінка природа жбурляє людську істоту у вир тисячолітніх інстинктів. «Ну, хто перший?» – запитав Микола Трохимович, обірвавши пекучу мить, яка, здавалося, тривала вічність. Дівчина сполотніла. «А куди ти подінеш трупи?» – несподівано запитала Немічна. «Може, стара справді не боялася смерті?» Клавдія Миронівна, у вас телепатичні здібності, посміхаючись мовою оперативник. А я саме думав про те, де вас обох закопати. Якщо ти вистрілиш, то не встигнеш мене винести. Я важка, спокійно зауважила баба Клава, ніби роздумуючи про якусь банальну побутову справу. Почують люди і подзвонять в міліцію. Зате доживеш до завтра, – додала вона, дивлячись у вічі оперативнику. А якщо не вистрілю, тоді що? Тоді помреш сьогодні. Микола Трохимович звівся на ноги. Знаєте, Клавдія Миронівна, мене завжди дивували, як логічно ви мислите. Ну справді, навіщо привертати увагу сторонніх людей? Але от пророки з вас нікудишні. Ну хто вам сказав, що я збираюся помирати? Це ж не серйозно. Я ще досить молодий. У мене непогані перспективи. Ти збираєшся забрати Рейклин-скарб? Ну звичайно. І що? Приховаєш його від радянської влади? Будеш із ним утікати? Бабо, мені радянська влада до лампочки. Я думаю тільки про себе. І знаєте, в цьому я дуже подібним до вас, разом із вашою дорогоцінною колежанкою. Печально тільки те, що усіх вас доведеться порішити. Але що поробиш? Бажання особистого щастя вимагає жертв. Миколо, це тупик. Ще побачимо. Це твій тупик. Пошкодуй, дівчину. Заради чого? Питання зависло в просторі. Чолов'яга, помовчавши, вийшов на кухню. Було чути, як важко дихає Клавдія Огром'як. Її рука знову почала ворушитися. Юля хотіла щось запитати у Немічної, але та заговорила сама. «Це кінець. Мій кінець, дитинко. Він уже не встигне мене вбити. А ти, щоб нічого не боялася. Чуєш? Нічого не бійся!» У дверях з'явився Кереченко. В його руках дівчина помітила порожню целофанову турбину. Рука Немічної – закутав наручники, напружилася. «Нічого не бійся, Юлечко. Боятися – гріх. Ти виживеш». Кат роззявив пакета і рушив до сполотнілої Юлі. «Відійди, сатано!» Басовитий бабин голос ударив кудись у шипки. Широко відкритими очима дівчина дивилася на стару яка почала повільно зводитися в постелі. Її тремтяча правиця піднялася догори, було помітно, що баба хоче, десь аж із глибин підсвідомості Юльці раптом відкрилася, що Клавдія Огром'як хоче накласти на себе хресне знамення. А може, на неї, на Юлю? Важко було зрозуміти, бо стареча рука після довгого паралічу не слухалася. Та й чи хрестила клави на правиці хоч коли-небудь оцю свою істоту, колись до безуму красиву і життєлюбну, а тепер ницю й безпомічну. Істоту, яка вже здалося, відпливала, віддалялася, танула назавжди. Кат зробив ще крок, і бабина рука раптом несподівано твердо звелася до гори, щоб спрямувати вказівного пальця йому в груди. «Сьогодні Господь скине тебе до пекла! Пропадеш ти і все твоє чорне воєнство навіки вічні!» Постать, що збиралася накинути пакета Юлі на голову, повернулась у бабин бік і роззявлена торба опинилася прямо перед старечим обличчям. Але бабині очі вже були порожніми. Світло життя витекло із них невидимими струмочками. І лише губи, ледве чутно, але таки розбірливо в цій фатальній тиші промовили. «Боже, прости мене!» І Клавдія Огром'як відійшла. Юля відчула, як востання здригнулася її рука в залізному кільці наручників. І тоді з неї розвіялись